en al die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die horizon program waar ek nieuwe kunstenaars of dan nieuwe lekkies aan julle voorstel, nou ons het laas weke onderhoud of laas keer wat ek onderhoud gehad het met adri van Heer in Gezels en volgens die terugvoer, het het baie goed afgegaan met luisteraars is oor die algemeen baie beindrukt met die uitstekende talent wat op die horizon sit en in inloer en uh, wanneer hulle binnenkort name gaan word, kan jy sê, ek het, het heel eerste op uh, Ramkat Radio gehoor. Nou, ons bedank ook vir die positieve terugvoer, wat ons elke week van jylle af ontvang, dit maak het vir ons een voorrecht en een plezier om het aan jylle aan te bied. Nou, ek okay, sit terug, skop die skoene uit en luister lekker na die wel nie vast talent nie, sy is al een jylle rikkie op die... Uh, muziek wereld bedrijwig en uh, wat ons vandag weer ek gesels vandag met uh, baie talentvolle sangeres Marieke Duplessis, wie ook al uh, aan en af in die muziek bedrijf is, Marieke woon in Pretoria sy wereld, uh, goeiemarig en baie welkom by ons program vanmiddag Marieke, uh, dankie dat jy ons kon inpas vandag Baie dankie, Ludwig. Dit is een wonderlijke voorrag om met jylle te gesels. Um, ja, dit is, is altyd lekker om al my lewe, my jylle lewe en my, my muziek met mense te deel met die luisteraars. So, baie dankie. Um, okay, ek ek, ek dink uh, net om die luisteraarse idee te gee van ons gas lewe. Sanktalent. Kom ons luister aan sommer, sommer die intreeslag na een van haar liekies. Ek speel vir julle een van Mariki's cover liekies. Uh, ek speel Brandy Kala se The Story. Uh, nou het jy so'n bietje achtergrond oor, die, oor hierdie specifieke liekie? Mariki, is dit aan jou, vir jou aanbeveel of uh, is dit maar net een van jou guslinge wat jy moet teveer om hierdie liekie op te neem? <coughs> Ludwig, nee, weet jy, dit was rechtig uh, besluit wat in my hart geleed, want jy weet so is dat ek die album uh, opgeneem het, um, kijk, as ek jy dit so'n beetje achtergrond kan geef van die album, so paar jaar terug het ek besluit, weet jy, ek gaan nog een album doen, en um, hierdie is net een van my ginstelling liekies, wanneer ek by een concert is, ek weet jy, dit is my so'n liekie wat net aan so my hart raak, en ja, <laughs> dis vir my baie speciaal so, um, ja, this story, uh, dis net wat, wat vir my baie speciaal is, so uh, ek hoop elke luisternaar geniet het saam met my. Ok, dankie, hier gaan hy, ons luister. All of these lines across my face Tell you the story of who I am So many stories where I've been And how I got to where I am But these stories don't mean anything When you got no one to tell them to It's true made for you I climbed across the mountain top weergehawe daar, van uh, dier Mariki, van Branny Carlyle, se The Story. Mens wil ampers vraag, waar was jy al die tyd gewees? Hoe kom we ons nou eers van jou? en <laughs> Ja, maar ons oor met jou, uh, van jou, uh, op een groot manier. Hallo, Hanlie van Roy, en ek sien, jy is ingeskakel, ek hoop jy geniet die program en die gesels met Mariki Duplessis. Ons gaan aan met die program. Oké, okay, nou, wanneer jy coverliekies doen, uh, wie is uh, vir jou die lekkerste om te cover? Okay dit is een groot verscheidenheid, want weet jy, ek is daai liefere, redelike verscheidenheid van muziek, en uh, daar is soveel kunstenaars wat ek rechtig, jy weet wat vir my soos ikone is, dit is mense wat, um, jy weet vir my speciaal iets in die leven beteken het, as ek nou aan die muziek luister, dan besef ek net, wauw, hierdie is net vir my ongelooflik mooi, um, as ek bijvoorbeeld kyk na my uh, album, jy weet, Likie so son van, there Songvanger is vir my een uh, ongelofelike mooie lied, en ek, ek, ek f, is baie in uh, uh, so, die Verkordia bood as muziek, so daar is vir my baie speciaal, en dan, um, iemand soos Rihanna Nel, weet jy, sy is vir my ook een uh, voorbeeld in die leven, wonderlik een groot christen mens, en uh, ek is verskriktlik lief vir haar muziek, so dat uh, ek het op is nie op my album nie, maar daar is een ander geestelike lied wat sy syng wat ek ook baie voor is, maar die lief wat op my album is, is baie voorbeeld Dance. Maar wat A cover lied sing, soos hulle sê in Engelse cover lied, <laughs> dan is dit maar, daai persoons liedje wat jy nou luister, daar soveel verskillende genres wat jy nou kan luister, en um, dan, dan besef jy maar, oog, oh, jy is vir my speciaal, ek hou van jy en wat ek gewoonlik doen is, ek sing jy die altyd saam met die persoon, en dan besef ek maar, Ja, dit is wat ek wil doen. Jy ene wil ek doen. <laughs> so dit is wel iets wat speciaal op jou hart kom leeg. Hm, jy weet, jy noem nou vir Rihanna en uh, dan haar sister ook. Hulle is vir my van die meest talentvolle uh, mense in Suid-Afrika, rarig. Hulle het soveel talent. Oh, Absoluut. Uh, ja, uh, Nianel en uh, Rihanna. Ja, uh, Ek, ek, ek, ek dink rarig hulle is uit die boos te uit. Oké, okay, nou ek... Ja, nie maar kyk, daar stemkwaliteit wat al uitkom en wat vir my so fantasties is, en ek is ook nogal iemand wat um, hou daarvan om, um, jy weet, vir alles mens in die kies syngse woorde. Die woorde moet jy kan hoor, maar um, alle twee vir my fantasties is, daar stemkwaliteit oog, oh, oh. dis, dis as jy sê, dit is uit die boeken uit, hoor. Ja, hulle is uh, baie, baie veelzijdig ook, hoor. Jesus, geef hulle handsieslim en hulle maak een rock uh, uh, of uh, hulle maak een heat van hom jy weet, aan die einde van die dag ja hy is veelzijdig nou, het verstand jy was in Centurion op school, het jy uh, op school, <coughs> enige school concert of as Stedfords deel geneem kom ek vertel vir jou so ek was jonge in my naarschool daar was ek in die ou in, in Centurion area maar so middel van my hoerskool loogbaan, toe het ons nou getrek en um, toe is ons daar na 8 jongens, is hy nou vandag blijkbaar bekendstaan ma, mafoeking, die ouwe oh, mafoeking, okay, yeah. maar op my, op my school daar in Sancturion weet jy, dit was nog my droom, dit is my passie gewees ek het die schoolconcerte operettes um, ja, dit was vir my in in die uh, wat noem hulle die, ja nie soos een ijsstek vir het nie, ons in die daai ty oei, jylle, nou kom het nie op die naam nie. Wat jou, kins, kins, ja, daar is jylle paar kins, kins, kins. Um, Maar die schoolconcerte en ice-tetverts en die bevand, en dit was waarin ek jou geneem het. En dit was my lekker. So, dit kom al van my school, though, of die liefde en die passieve song. Ja, dit is kunstwedstrijde seker. Kunstwedstrijde, daar is naam. Ja. <laughs> ja. Nou, kom jy uit die muzikale achtergrond in jou huis? <laughs> Ja, my oor die pa het altyd verskrikkelijk mooi gesing, en het was altyd vir my verskrikkelijk lekker, want weet jy, hy het maar die, die ongelooflike mooi tenoor stem gehad. En dan heb my pa nou die kerkkoor gesing, en jong, dit was vir my as een kind, dat nooit vir my de en sê, die man, jou pa is nou in die koor. Maar kom saam, jy weet, en as ek nou daar is en sê, maar sing saam, en dan ek altyd vir die tanni in die koor gesê, hi tanni, maar ek is nog so klein, jy weet, ek kom ons nou nie saam met die tannies in die oom sing nie, as jy sê, man, sing saam. En, uh, weet jy, my pa was altyd vir my een wonderlijke voorbeeld, en wat vir my een voorrecht was, is, wanneer daar een trouwe of iets is, het ek en my pa per ty keer saam gesing in een kerk. En o ja nee my pappa het pragtig gesing. memories nê. Ja. Ja. En uh, nou uh, ok watse tipe musiek het jy uh, was jy aan blootgestel in jou ouer huis eh uh, gedien jy groot word jaar. Weet jy, ja, nou gaan ek seker maar ouderdom weggeen. Um, ja, ja. Ons het jy ons nog in die jare, toe dit nog platespelers was, het jy het verskillende plate gehad van verskillende sangers. En dit was vir my um, altijd so lekker om voor die platespeler te gaan sit en ach, ek het na nou Engelbert Hamperding geluister en iemand wat ek ook verskriklik lief voor is, is Donna Winner. En, um, ja, Weet jy, ek moet vir jou enig word sies, ek moet rechtig gaan kyk na, na uh, country sangeresse, Barbara Rai, daai type van muziek, dit was maar muziek waarmee ons groot geword het, en uh, dis vir my pak waar speciaal. Um, ek, as jy nou, jo, jy vraag my nou skielik word, ek moet vir jou sies, daar is so verscheidenheid as ek met my plate uh, versameling hier uit die kasse het al, is daar veel, feel soveel verskillende um, uh, genres van muziek. Ehm um, ek hou van country muziek, ek hou van klassieke muziek, ek hou van ligte kontemporêr. Ehm um, weet dit is te soveel verskeidenheid muziek wat jy kan kan na luister. Dit is dit was my altyd die lekkerste om so een na die ander en natuurlik mense soos Annelie van Rooijen, Rina Higuchi. dit is dit is die type muziek. jy weet ek het bijvoorbeeld voorbeeld my G album het ek uh, een lied van uh, Rina Hugo op my album uh, die genade lied en dan het ek daar ook van Annelie van Roy en het die Halleluja op. Um, dit, is, dit is maar die, die, die type muziek waar nou ek geluister het en dit is op my, op my geestelike album, daar ek prijs ee. Nou wie uh, uh, toe ek jou eerste keer gesien het het ek onmiddellik die prankie van Rina Hugo gekry en ek dink jy sal nogal Uh, goed doen met baie van haar likies en soan en dan het jy een ander ginsling van my genoem natuurlijk uh, Dana Hoener ook, oh, ek is Malvora en uh, Nana Meskuri is die ander ene hey, Ja, Nana skurrie, dit ook muziek wat ek nou geluister het, jy weet so dit is altyd vir my, maar, maar as ek nou terugkom na Dana Winner toe, weet jy daar was so van haar lekkies wat vir my so onge ongelooflik mokkoi is dus daar was een lekkies soos um, Let the Children um, oh, yeah. dan even die type van lekkies en die ene wat op my album is is um, uh, uh, uh, uh, uh, One Moment in Time uh, so dit is alles lekkies Wat, wat, wat, jy weet, jy sit daar al die en luister en dan besef jy dadelijk, dit vat aan jou hart en dit is wat, wat vir my ongelooflik mooi is. Dit is wanneer hulle sê, jy vind aanklank daarby. Ja, ja, <laughs> no. dit vat aan jou hart. Ja. <laughs> dit vat aan jou hart. Ok, kom ons luister nog een van jou liekies, wat is die achtergrond en die kese van jou volgende liekie? Ja, Weet jy, die ander lied wat ek natuurlijk ook op my album het is Andantai, Andantai, want eigenlijk was ook van die um, die groepen wat ek verskrikkelijk baie na nou geluister het en dit is ook vir my een verskrikkelijke lekker liedje om te sing. As ek by een concert is en ek sing hierdie Leekie, en het is so vir my uh, uh, uh, dit vat my hart ook weer eens wat ek kan sê as ek ons sing, dat die mense sing sal dan is die lied wat hulle ken en jy weet het is soveel jare terug wat hierdie lied, uh, kan ek maar sê uh, a groot treffer geword het en um, ja dit is hoe kom ek ook daar van nou en dit is hoe kom ook op my album is hm, Prachtig, Liki en uh, ek vind uh, dat ons muzieksmaak val in die, in die selfde arena Uh, so, kom ons luister Adante, Adante van uh, wel, nie van Hebba nie, van uh, Marieke Du Plessie hier kom hy Take it easy With me please Touch me gently, like a summer evening breeze Take your time, make it slow Andante, andante, and let the feeling grow Make your fingers soft and light Your body Be Adante, tread lightly on my ground and don't let me down. Jy weet, ek het al hoeveel keer na die uh, liekie geluister uh, van haar album sing en ek was nog nooit so bewus van die woorde soos uh, jy reg in die begin of soos uh, Mariki reg in die begin gesê daar sy so hou van uh, Nianel, sy sang in Rihana Nel uh, oor dat hylle, hylle woorde so mooi uitspreek mense kan hoor wat hulle sê en uh, ek kom nou eers agter ek, ek, ek, ek hoor wanneer Ebba sing hoor ek die liedjie maar ek concentreer nie soveel op wat hulle sê nie hierso was dit so duidelik wat die woorde is en uh, ja ek was verbaas o is dit waaroor die liedjie gaan dankie Maritjie ons uh, luister ou uh, uh, verder aan die onder en ek moet Uh, apologie aanteken oor die uh, opname klank van uh, uh, Marike sy kommentaar uh, ek weet nie wat die probleem daar was nie maar daar is so een uh, biekie van a, is, nee, kan ek kan het nie een feedback noem nie wat ons, sê maar een gremlin op die lijn uh, terwyl sy gesels het maar uh, uh, ons het lekker gesels hier kom ons verder in die geselskap nou, wie is jou gunsteling sangers en sangeresse ek, okay, ons het nou al daar aan geraak is daar enige van die oké okay, dan, uh, daai klomp wat ons nou van gepraat het is, uh, uh, uh, lang terug uh, uh, is daar enige van die huidige kunstenaars, wat jy uh, ook aandlang bij vindt weet jy, ek is bitterlijk lief daarvoor om na nou, uh, andere het moment te luister ja. um, dan is daar ook iemand soos Monique Stein ek sal vir u ook na haar goeie kies luister, Suid-Afrikaanse uh, Samarisse um, iemand soos Liesel Pieters Uh, sy is ook vir my prachtig ja, ek is baie lief vir Johanita die pleziese goeitjes ook um, haar liedjes, daar is van haar liedjes wat ook op my album is um, ja, dit is ek, ek moet vir jou sê uh, ek luister na sangeresse waar ek voel um, die persoon het vir my ongelofelike sang stem en die persoon wat hier syn vertel vir my een story dier haar lied wat sy uitdra jy weet, baie keer as een mens na iemand luister en, en jy kan die persoon sy woorde nie hoor nie, dan voel het vir my, dit was nie een story wat ek nou kan luister nie, dit is nie een story wat ek um, jy, jy kan nie, soos jy weergesê het antlang vind by die liekie want jy kan nie die woorde hoor nie en ek moet vir jou sê, as, as Monique staan op die verhoog opstap, of um, andrie het moment daar opstap, dan kan jy voel, wow dit is mense wat vir my is een fantastische talent het en so 'n mooi persoonlikheid het. Hm. Nou as jy ook uh, hoe voel jy oor 'n uh, uh, liedjie as jy hom Wat vang jou die meeste die die die woorde van die liedjie, die ritme, die wysie, uh, wat die melodie? Want, weet jy, wat ek weet net dat ek Yes, alles van een liedje moet, moet jou vat, want weet jy, wanneer jy die lied syng, moet jy, jy moet die melodie moet vir jou iets beteken, jy moet kan uh, uh, dit moet vir jou een mooi lied wees, en dan wanneer het kom by woorde, die woorde is toch jou story, so dit is daai, en dan wanneer jy in die sin, moet jy emotie toon um, jy moet by voorbeeld jy kan huil, en jy kan lach, maar die oomlik as jy daar in die kies sin, en jy vertel die story, dan moet daar emotie by jou wees, en dan natuurlijk ritme, <laughs> ek is baie, baie lief daarvoor, wanneer ek een concert doen, dan doe ek ook een bykie met rytme, want dit is wat die mens van hou, jy wil toch so bykie, um, jy weet, voetestampen, jy wil toch so bykie handenklap, ek is nou nie heeltemaal die rock'n'roll type van dinge nie, maar, um, jy weet die emosie wat jy toon, die, die rytme wat in een leekie is. Um, ek weet jy of ek vele met jylle kan praat oor die um, ander leekies wat op my album is, nie, die nieuwe leekie van my ook Uh, dat is 'n nieuwe enkelsnit uh, die, met 'n nommer die ehm uh, um, so kan ek jou bietjie vertel jy hoe dit die die eh uh, as jy hê hom wil ek ja? hom ek wil graag met hom uitspeel vandag so hy uh, bær ja? hom vir later maar al die ander kê mee vir ons van vertel oké, okay, oké okay, nou maar goed um, die, die persoon wat hier in die kies van my geskryf het, die ander drie enkelsnitte op my album die ene is Hartsgalerij, nou Hartsgalerij is een fantastische mooie um, liefdeslied daar ook een prachtige uh, video wat op YouTube beskipbaar is wat die luisteraars kan gaan klik en um, dis een baie mooie liefdeslied en dan is daar aan die ene kie wat die naam is van wat ons het, dit is ook die liefde wat tussen twee mensen is, is Spare Special, um, dat is een rieke video wat ook op YouTube is. En dan die ander liekie wat André van Weimgaard geskryf het, is um, net een nommer. Nou die liekie gaan bolsies oor, hy het vir my die liekie geskryf, want hy het gesê, my liekie, weet jy wat, hierdie sê vir my iets van jou as persoon. <lacht> Onderdom gaan nie vir jou keer om jou ideale te bereik nie, dit gaan vir jou uh, deeldrome, jou ideale wat jou koester, is doen daar mee iets. Ek moet nie op een stup gaan sitte en oud word nie. So hierdie is een verskrikkelike, lekker ritmisch lekkie van ouderdom is net een nommer. En ek vertel vir die story van, moet op die stoop gaan sit en serpies brei nie. Jy kan gaan bungee jump en jy kan gaan a biekie trampoline spring so dat sê vir jou, die heren het vir jou leven op aarde gegeen en doen wat jy kan doen so lang as wat jy dit nog kan doen. Jy weet, moet nie sê ach, ek gaan dit een dag doen nie. Um, so dit is een verskrikke ouwe lekkie en daar is ook een lirike video op YouTube En um, die mense kan gaan kyk, jy weet, allemaal dans lekker saam en klap 'n bietjie hande saam en, en uh, dis 'n baie lekker luisterlikkie daai. Uh, nou weet jy al wat jou uh, eie liedjies geskryf of getoons het. Eh uh, uh, doen jy so iets. <laughs> nie, weet jy, Lutwig, daar doen ek nou glad nie, ek dink, Ere het vir elke persoon een gave en talent gegeen, nou ek voel, hy het vir my die talent gegeen om te kan sim, maar die gave om liedjes te skryf, um, los ek nou maar vir die persoon wat hy die, die gave van Ere afgekryf het, um, daar is liedjes skryfers, daar is bitterlik uh, uh, baie talent vol en so ja, ek hoor dit prater oor. Um, die dikies skryf is nou nie op my agenda nie. <laughs> ja, maar, maar, maar. <laughs> Dis lekker om ander ander ander mense te tussen. Ja. Nou as jy eh uh, jouself kan klassifiseer in 'n genre, wat sê jy sê wat is uh, waarin is jy die gemaklikste om op te tree? Ek moet sê die die ligte pop, is maar my my ginsteling. Um, jy weet, maar jy een regtig ligte tipe van 'n kontemporêre lites lied. Uh, dit is dis my genre. Weet jy wat? Ek sing enige iets, want weet jy by ander altyd wat ek ook het, is moest nou die Golden Oldies. Um, die onthoud jy nog so op die album is lekker goedkies so as down Mississippi, en daar is one day time, en het is um, I don't want to play house en daar klein karo en daar is sprookie vir een stadskind so daar is so veel verskillende genres wat ek eindelijk doen so het is, it is uh, golden aldies, this gospel <laughs> ek moet vir jou sê, um, geef vir my iets om te sing, en ek gaan het vir jou sing, um, ek is nou net nie, soos ek net nou gesê het, nou raag toch hierdie vreselike bouwkies, kid rock and roll type van nie, maar um, ek, ek hou van enige type muziek, ek is raag toch, verskeidenheid is vir my baie lekker, wanneer ek een concert ook doen, dan sê ek altyd vir die mees, onthou nie, ek gaan definitief nie net vir die geestelike muziek, of net hierdie, of net hierdie, nie. Ek probeer in my program wat ek vir mense gee, sy ek letterlik van my geestelike muziek, tot my golden aldies, Afrikaans, Engels, en dan slat ek oor na, nou, jy weet, hierdie nieuwe album van my sindikies, so en dan, ach weet jy, ons, ons krap so n bykie nie verlere ook van uh, jy weet hierdie, let me be there en al die type van likies wat ek ook sind, soke medlees wat ek doen, so, ja you know it ek ga nie doen hoor, dit is wat, uh, wat uh, my liefde voorlee. Uh, het jy ooit, hoor, opera probeer ek sal definitief opera doen, as iemand vir my ek kan nogal redelijk my woon met doen, so um, ja, as ek een opera muziek kan doen, ek het jare jare terug, um, iemand soos Barbara Venemans wat in die opera wereld is ek het as een young school dochter, het ek by haar um, samklasse geneem en ja, ek moet vir jou sê, dit is nou, dit dit was vir my fantastisch, ek moet sê as ek moet op een vroeg staan en iemand geef vir my een opera stik om te sing ek is nou niet nie so gemakkelijk met die Italiaanse en, en Spaanse missie waar hy die taal Ja. <laughs> Dit ek maak my deernie op so, ek met Afrikaans of Engels en enouer dan dis so het doen. Ek weet musicals, daai type van ding. Dis, dis dis ook alles vir my verskriklik lekker. Jy sê nou jy het, Dance, Ja, jy sê nou jy het uh, sanglesse gehad, uh, het jy enige musieklesse geneem? Kan jy musiek lees? nie, dit is waar die groot probleem kom, ek kan die muziek lees nie ek doen alles op gehoor dan sê mese van my, maar hoe weet het jy om die noot te sing as ek maar weet jy, my oor, my oor ek kan onmiddellik as ek in die studio is en ek het my liedje opgeneem um, en ek luister terug dan kan ek onmiddellik sê, waar die daar is ek af van die noot af of daar is af van die noot af. So ek het een redelike goeie oor wanneer het kom by my siek, maar nie nee. het <tie tie> is ongelukkig een van my, van my um, talente wat ek nou nie gekryd of iets wat ek nog nooit gedoen het nie is ek kan nie my siek lees nie. Ek sal sommer niet gaan sit, ek het een, een keyboard wat hier in my huis eindig staan, so is ook een groot wit olifant maar ek sal as ek tot die keer een liedje luister dan sal ek gaan sit en ek sal gaan so so tokkel op die, op die uh, klavier om wat ek maar nie, nee, ek kan eindelijk gratis speel, nie hoor. Jy jy, um, maar my oor is goed, my oor vir muziek is goed. Jy sê, jy het een keyboard daar, so, wat instrument sy jy graag wil speel, as jy enig een kan kies, wat sy jy graag wil speel? ek sal baie graf my keyboard beter wil leerspeel, want weet jy, ek sal ek kan net my wit note kan ek tohoorlik speel, jy weet somaar nie om my te speel, maar die zwart note is vir my nog Grieks. Um, dit is iets wat ek nie, as ek kind ek my ma, my altyd die website my ingeskryd vir klavier lees, en ek is vandag eindelijk baie spuida oor nie weet dat ek met nooit voltooi het nie. Want dit is dit is iets wat die mens eindelijk in die muziek wereld moet doen is, jy moet jou, jou jy moet kan korte lees, jy moet al gaan sit en in een kan speel en um, ja dit is nou maar een, seker een van my dinge wat ek nou gelaat het om nie te doen nie um, het uh, so, uh, miskien moet ek maar dit stel nog op my bucket list om te, te sê, ek gaan muzieklasse neem, dat ek my keyboard kan leerspeel <laughs> ja, um, oké okay, kom ons luister na je volgende kies, so, wat is dit? Ek um, kijk, kom ons kijk, moet um, ons een bykie, ja, kom ons luister een na 7 Oceane. Ok, dit is uh, Van, Andriet. Ja, dit is Andriet en ja, die 7 uh, Oceane is ook geskryf dier die klasse. Ok, hier gaan we, 7 Oceane, ons luister. Die rivier in jou oor Is blauwe as blau En ek gloed Dat die deel Van my lief ek dat jy langs my staan vir altyd. Seve oosie jaan is Find your heart to me. Duplessie, wat Seve Oceane daar sing, en dit is nogals van een van haar ginstelingssangeresse wat sy uh, daar cover en dit is uh, een liekie van uh, André Noemen uh, Ja, prachtige sing Marie uh, Marieke duplisie Ons luister verder na die onderhoud Nou uh, ek het genoem dat jy so aan en af in die muziekbedrijf deel geneem het en nou evenskielik is jy sommer parboef, heel in die middel van alles, amperse, wat wil men sê, van zero tot zero transformatie. Is het, oor jy nou finaal besluit het dat die richting of dat jy voluit gaan of het jy daal by een nieuwe agent aangeteken wat jy in die richting blootstel? Want, soos ek sê, van en uh, niks van jou gehoor nie en nou is jy al die blye is vol Ja, weet jy wat, Ludie, Ludwig, ek het besluit, kijk, ek het verlede jaar met hierdie nieuwe alba, ek het gaan toer, um, dit is sommer iets wat ek op my eigen gereel het, uh, ek en my man het afgedaan na Port Alfred toe en ons het so met die kis langs het ek oorals uh, getoers by, uh, kan ek maar sê, Port Elizabeth en dan af na Jeffries Bay, Mosel Bay, George, En ek het by aftrie oorde daar het ek concerte gaan doen, en ek het 13 concerte gedoen. Maar het ek vir jou sê, dit is nie een makkelike taak om soeets op jou eie te reel nie, want in my dag na dag, je weet jou door doen. En um, dood ek nou in die nieuwe jaar, um, het ek nou maar probeer ook om myself so hier en daar een bykie te bemaak, maar ek het met gevoel, dit gaan nie, dit is nie suksesvol nie. En ek het besluit weet jy wat, ek gaan van Lydia Wontjes terbel. En ek denk, dit is die beste beperking sluit wat ek nog gedoen het. Jy weet om haar te kontak, want ja, Lydia is die beste PR in die land wat jy kan kry. Um, sy so sit nie stil nie, sy so doen het dan. <laughs> Ons het nou alle hierdie, hierdie wat sy met baie begin het aan die begin van juli, um, ek denk ons traak nou by die 12, 12 of die 14e, ek, ek hou nie eers meer baie nie van radio onderhouder, wat sy vir my reel, en ek wil vir ons sê baie, baie dankie, want ek denk, as sy nie hierdie goed vir my gereel het nie, dan sal ek nie my muziek en my lewe en my liefde vir muziek en my likies kan duite kry dat mense daarna nou kan luister nie, um, so ek wil vir ons sê baie, baie dankie, en um, ek dink hier is nie baie groe dinge wat besig is om te gebeur, jy weet ook dat mense my hoor, omdat mense weet van my, omdat mense uh, my muziek op radio luister, en, um, en dan ook op op uh, YouTube is van my, en dan wil ek vir haar ook dankie sê, want weet jy, as mense gaan uh, uh, kyk op uh, ons TV kanaal, DSTV kanaal uh, die is TV kanaal, die muziek kanaal 146, Um, het Lydia vir my de deur gestuur na toe en hy het my video van my nieuwe lied As Jy Heil is goed goedgekeer op die TV kanaal, so kyk ek moet vir jou sê, ek baars van trots, en ek baars van opgewonnenheid om te weet, um, die, ek, my, my, my video speel op die TV ja, weer, weer, uh, gister was sondag gewees en ek het jou gesien op tv. Op. Ja. ja, jy sê dit, dit is die probleem, jy weet, hulle um, het vir ons laat weet van a specifieke dag, a specifieke tyd, jy weet en dan, wat weet jy al jou mense waar is sit asblief voor die tv en kyk, maar ja, dokkie, so jy het nou weer gesien op tv, nee. Ja, ja ek het, to, to sê, roep het my vrou, ek sê, hey, jy soos die vrou, het ek morgen mee gesels. <laughs> ja, en, eh, uh, <laughs> pacht, dit is wonderlijk. Ja. ja, ach nee, weet jy, um, uh, uh, Ludwig, dit is een besluit dat ek geneem het, weet jy, ons praat nie oor ouderdom nie, maar die feit blijf staan is, dat ek is op een stadium in my leven, ek is nou my derde album wat ek uitgereik het hier, maar mys kom op een punt in jou leven waar jy voel, weet jy, um, daar is nie meer so verskrikkelijk baie jare van my oor in hierdie musiekbedrijf nie, so um, ek het vir myself gesê die tyd is nou, nou is my tyd wat ek hierdie dinge moet doen en um, ja, dit is ook om ek vir Lydia gekom, dat het in vol geset, word ek hef, ek het jou hulp nodig, ja. en um, so ja, ek is so vir alles wat sy tot dis ver vir my gereel het, al die onderhouden en, um, en my muziek is op die tv en ach, ja <laughs> so, as een op hierdie stadium in jou leven kom dan voel jy, dinge moet nou gebeur ja, daar is nie nou meer tyd verspilling kies nie oor. So ek geniet het verskrikkelijk baie. Ek het het so raarig, maar ek wil nou bezig, ek wil nou bezig uh, beginnen raak weer met baie concerten. Um, ek het my persoon ek self afgegeen nou in die maand van juli en ook eindelijk in augustus, want omdat ek gewet het, ek gaan so bezig wees met radio onderhouden, maar um, daar voor september en oktober en november nie weet is daar concerten wat voorgelees. So ek sien verskrikkelijk Ja, jy was nogal baie bedrijwig uh, in my van wat ek gevolg het op jou, uh, maar dit is eindelijk een ongelofelik hoe baie van die jong kunstenaars dees die markt betree, maar bitter min van hulle vorder tot dat hulle een beroep daarvan, wat denk jy is die recept? Uh, blootstelling? Ja, Ja, luidweg, ek dink gloedstelling is baie belangrik, um, maar weet jy wat, ek dink dit is een kwestie van een mens, moet net anhou en anhou en jy moet gloe, jy moet gloe en vertrouw in jou self, um, want weet jy, dit is, ek moet het eerlijk waar, vir elke persoon daar buiten kan sê, dit is, hier is nie een makkelike wereld, waarin een mens in gaan nie, en, um, ek weet jy, uh, ek ek wil dit so stel, um, jou genre van jou muziek wat in die sing, um, jy weet ek bijvoorbeeld, en ek gaan het rechtuit sê, ek is nie een persoon wat in een kroeg gaan sing nie, en Lydia had ook vir my gesê, nee Mariki, jy hoort nie daar nie. So dit gaan oor Die, die type muziek wat die mens syng, uh, waar ek wil graag syng, is by groot, private funksies. Ek wil graag syng by, by uh, aftree oord, waar dit, je weet wel, jy kan by, uh, uh, waar al baie mense is wat, wat, wat jou muziek kan luister. Ek wil graag gaan syng op een groot verhoog, um, waar ek my type muziek kan syng. Ehm, um, So, dit is wat ek graag wil doen, uh, om concerten te hou waar ek, waar ek my type musie kan sing. Ja, ek sien, uh, jy het pas een uitnodiging ontvang saam met uh, Rudy Klaas op te treed, uh, by die Afrikaans het geestproduksie, uh, hy is een besondere voorrecht daar, en ek denk, uh, ja, jy is seker blij om daaraan deel te wees. Weet jy, as ek vir jou hierdie story moet vertel, kan ek nie, ek kan nie my waardering en my, my dank nie weet aan Rudy. Ek kan nie vir jou sê nie, dit was vir my die grootste grootste oomlik in een lang tijd. Uh, je weet, omdat hij die liedje geskryf, as jy hou, en ach, ek het altyd met hom so gesels, je weet, gedeer en is sy syktes nou in die hospitaal, het ek maar met sy vrou so ziet gepraat, en um, ach, ek het al voor COVID-tijd het ek met hom gesels, en vir hom gesê, weet jy, Rudy, een dag, een dag, gaan die heren vir my dier oopmaak, en ek gaan een dag op een groot verhoog staan, sal so wat groot name in die bedrijf, en ek gaan met een, ek gaan opstap op die verhoog, saam met die kindstenaars, dit is my groot troon, maar weet jy wat, dan denk een mens met keer, dan raak jy negatief, in, en dan sê jy vir jouself, ach nee, wat het gaan ooit gebeur nie, en ek het die voorrecht gehad, om so twee weke terug, het hy my gekontak, en hy het vir my gesê, ek het een bykie onkomkijer, En, um, ach, ons het soos altyd, soos, jy weet, gesê, want dit is wat ek en hy doen, ons drink thee en ons eet melkterd. <laughs> dit is wat ons altyd lief voor is, en ek het al gesit en kaier by om, en is my soe, ek wil net verkeerde dankie sê, van, jy weet net om te dink, hy um, het vir Rudy gebring tot waar hy nou is, jy weet die geneesing waar hy het. Ja, ja. Kijk, Rudy is nou baie zwak, hy is nog nie gezond nie, maar terwijl het al by ons sit, kom my na my toe, en hy sê vir my, Hy, hy noem my Mariks, hy sê nie van my Marikkie nie, hy sê Mariks, ek wil vandag veel ietsie gee, en hy kom my en hy gee van my hierdie uitmoediging van volgende jaar Afrikaans het geest. Maar kijk, as jy nou ook niet iemand huil het, en geseen lach het, is dit ek. Want op die oomlik, jy weet, jy van vreugde, jy borrel van dankbaarheid, om te weet, ja, ek gaan op die verhoog wees, jy sien nou jonk hier op die lucht. <laughs> ja, maar wat er groot name het jy al verhoog mee gedeel? Uh, jo, nou vraag jy vir my um, nie, nog nie recht toch, eindlik nie hoor, ek moet veel eerlik wou sê, um, ek het ook nie met, ja, kan ek maar sê, uh, uh, normaal, as ek het so mag sê, na alle kunstenaars is die verkeerde woord om te gebruik, ek kan sê, opkomende kunstenaars, baie fantastische kunstenaars, maar ek praat nou van grootname in die bedrijf, soos ek Roan de Tooi, Monique Stein, uh, André Heet, nie, ek het nog nie saam met hulle opgetreen nie, kijk, Roan de Tooi, in uh, um, Dion van de Merwe was was my um, lense wat my uh, gospel serie gedoen het, en Roan de Tooi het my uh, achtergrond muziekstemming gedoen, maar nie, ek het nog nie saam met groot naam op die verhoog opgetreen nie, en dit is ook om ek, jy weet hier die traan pik op hierdie stadium, van opgewondenheid, dankbaarheid, ek sien so uit daarna, die waardering, die, die trots in my als mens, en, en ja, nou, uh, ek weet om te dink, wauw, is nie ja, weg toch bezig om met my te gebeur, dat ek volgende jaar op verhoog gaan wees saam met hierdie fantastische fantastische kunstenaars, jy weet Amira Ganda wees, Chris Else, André Heet-Noman, Jannie Moelman, jy praat van grootname, ja. en ja, ek is niet een gastkunstenaar, maar dit is die meest fantastische geleentheid wat Rudi hier vir my gee. So ek is so dankbar daar Nou, hoe hanteer jy kritiek? As iemand, jy weet veel uitwijs op iets, hoe anteer jy dit, aanvaar jy dit maar, of, <laughs> hang sê af van wie dit kom, toe dan af van wie het kom, ja, weet jy, ach, ek moet vir jou sê, Lutwege mens krij baie kritiek in hierdie wereld, um, want elke persoon het los maar sy eie muzieksmaak, en sy eie, uh, je weet, wat, wat wat hulle van hou, die type muziek wat jy sing, um, daar is soveel mense, as ek na kritiek kyk op op uh, sociale media, um, jy weet, baie mense sal vir jou sê, Marike, jy sing fantastisch, jy het een prachtige stem, en een waardeer elke persoon wat vir jou een mooie boodskap gee. Rudy het bijvoorbeeld die video van Asja Hyen het, hy op sy Facebookblad het, hy het ook geplaas, en ek waardeer so elke persoon wat daar een mooie boodskap het vir my geskryf het, ek het elke een gelees. Ach, dan krij jy ook die mense, wat, wat sal ach, een eneke boodskap die vir jou sal stuur, of iets die vir jou sal sê, soos bijvoorbeeld, nie maar hierdie liedjie pas nie by jou stem nie of ja jy sing te hoog of die stem dit of dit weet jy wat jy van daai en jy en jy, en jy ek wil ook persie, weet jy, jy vat het en jy luister daarna, en as tal iets is wat jy voel, maar weet jy, jy kan daar aan werk, aan die negatieve kritiek, luister na jy liekie, en as tal iets is wat jy kan verbeter, dan doen jy dit. Ja. Maar as het nou sommer maar net iemand is, wat nou sommer net vol kritiek lever, weet <laughs> jy wat, al. ek voel, Um, dis ek, ek sing um, my lekkies uh, uh, soos wat ek het sing, dis die stem wat ek heet, en um, as ek het doen na die beste van my vermoe, dan voel ek tevrede. Uh, nou, uh, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optreed? Nie op die stadium specifieke speciale venues waar ek optreed nie ek, ek is maar tussen af die oorde waar ek op En as mens het my mooi vir een privaat funksie, dan gaan ek so toe. So, nee, ja, ek hou nogal daarvan om, om by verskillende plekke op te treed met verskillende mense. So, um, en dit is vir my baie lekker, want jy krijg elke keer by een ander plek waar jy gaan optreed, is verskillende mense met verskillende geaardhede. En ach, jy krijg soveel fantastische terugvoer, jy weet, van plekke. So, ek het nie een spesifieke een venue waar jy permanent gaan optreden. Ok, ek het gesê ons spaar, as jy heel, om mee uit te speel net, ne? uh, maar wat gaan ons nou nou luister? Wat van Sonvanger? Goed, ja, oh, jy kan gerust Sonvanger speel, ek het om um, so twee jaar terug, um, het ek by die Melo Maan, talent aand, met um, ek Sonvanger gesin, en ek is genoop by meer vir hierdie kategorie uh, wat ook 'n cover song is en ehm um, ja dit was vir my groot voorreg daai aand uh, om die uh toekening uh, vir die beste cover lied van die jaar, so, dit was nie nou verlede jaar, nie, dit was die vorige jaar, en um, ja, het ek die, die toekening gekry uh, vir versomvangers. Ja, ek hoop en ek glo en vertrou dat elke persoon hierdie liekie baie, baie, baie geniet, want dit is, dit is vir my een putterlijke speciale, elke concert waar wat ek optree is hierdie liekies deel van my uh, program. Ek okay, kom ons luister, Sonvanger, ek kom ek. Donker by die vencer in die middle van die dag Al in die hoek hier die kouwe sy soel Kan jy waar die wind in die Jy vir my die som kan steel Daar is een plekje in die tuin Waar die som kan speel Sou sommer so in die net kon verdooi en laat hom sê, daar wil ek sê, wow ek het vroeger die vraag gevraag vir da, ek het gesê dink jy, of sal jy kan opera sing? Ok, my vraag is geantwoord daar so, en die, die uh, uh, wat, dit was nou vertoon van die stembuiging, of die stem uh, hoe kan my sê oorskakeling, van alto toe direct na spraan, en weer terug na al toe, uh, dit is een baie, baie goed gesing uh, Sonvanger van Marieke Duplessis uh, Dit is een goeie weergawe een prachtige weergawe van haar. Ons luister verder Nou, wanneer jy op ver plekke moet gaan optree en sovoorts uh, vergesel Thomas jou of uh, gaan jy alleen? Ja! Om elke keer saam met my, nie, hy is nou my, my grootste uh, ondersteuner, uh, jy weet wat, en motivering, wat hy vir my gee, nie um, wat als baie daar, wat ek sê, ek nie met jy, want ek is nou klaar, ek is nou klaar, ek is nou en uh, dan sê hy vir my, nee, nee, nee, nee, nie, um, nie, die were het vir jou die talent gegee, en, nie um, weet, die mens voel, ek kan nie die talent net weer eens onder een maat emmer gaan begrawe nie, want ek het het gedoen, terwyl ek uh, my kinders groot gewaak het, het ek gesê, ach weet jy, dit moet maar later gebeur, dit gaan maar later gebeur, en een mens stelt dit uit, maar um, ek het nou gevoel, die maat emmer het nou opgelig, en uh, elke droom wat ek het, elke ideaal wat ek het, klim nou uit, en ek moet vir my man dankie sê, vir dit wat hy vir my doen, die ondersteuning wat hy vir my gee, die motivering wat hy vir my gee, en ach weet jy wat ons kan saam handenvatten ons kan saam, bedoer is so, um, en dit beteken vir my verskrikkelijk mooi jou. As al die kinders al uit die huis uit? Uh, oi, oh, ja, nie, die kinders is al uit die huis uit, ek het twee seens, en ek het een dochter, en daar is kleinkinders, so, ja, nie, hulle is lang al uit die huis uit, so, dit is net, ek en my man soas ons toer, ek het my eie klank toerusten, um, en dit is ook vir my baie gemakkeliker, hy weet, as ek my eie klank toerusten het, om dit, dan slaan ons klank saam op, en ons doen die ding saam, en ons, jy weet, doen, uh, ek, um, best, uh, raai maar weer, so, uh, dit is vir ons lekker, Dit is vir lekker om saam dinge te doen, saam te toer, en um, ja, die kinders is al die huise, klein kinders is al groot, en ja, <laughs> so dit is wat ek en hy doen, dit is, ons kan dit saam doen, dit is wat vir ons belangrijk is, dit is vir lekker. Uh, ek wou nou net een vraag, ek vat jy om nou saam so dat jy iemand het om die speakers in en uit te laai. <laughs> <laughs> ja nie, maar kyk, die speakers ronddraal, ek doen dit myself betek je ook hoor, want weet jy ach, as ons hier kan grijp en daar kan grijp, ons doen dit saam so, uh, my draal maar betek je die speakers en ek draad het en ons kan die kratte en ons draad het saam en um, die draad, hoe my word die maak is een kwaakje, wanneer het kom met die draad oprol en al die type van dinge hoor, as gis ons klanke goed is klaargedoene, dan word die kratte daar nie ergens sit, en elke draad word mooi opgeroo, en is in my kratte, en elke pling het sy oud plekje in die kaar, so nie, ons pas ons klank baie mooi op, want dis te dis te hier toerist, en my mens kan nie net sommer, hy weet, hier grijp en daar grijp nie, ja. Ek <laughs> hee enige klankopname machine in jou huis, waar jy kan goed uh, toets, klanken kan toets, Nee, nee, weet jy wat, ek sit maar baie keer, as ek, as ek iets by voorbeeld um, moet nou luister, is uh, het maar in een studio wat jy het van, nee, ach, ek het nie al die monitors en goeders waar ek nou selfie weet, um, as ek nou doen kan aan mense met TikTok, ek is nie al wat op TikTok is nie, so ek sal nie altyd die weet uh, goekies opneem, en op TikTok sit nie nie, um, weet jy, ek is, as ek by voorbeeld op uh, opneem, met doen, dan sal ek het eerder graag in die stereo wil gaan doen, dan sal ek terugkom en dan sal ek het hier op my groot radiosysteem sal ek het even sit en luister, my USB stokkie insit, en dan sal ek het hier luister en ja, dan kritiseer ek myself om te sê, hoor ek nie, maar hier is nie recht nie of daar is nie recht nie, so dan luister ek na myself Is daar enige trooteld hier in die huis? Nee, weet jy, die tijd van troeteldieren is voorbij. Ek dink ons het die troeteldieren gehad terwijl my kinders in die huis was. Maar ja, ek moet sê, ons het um, ons in, in Sinteen geblei, ons het daar een groot huis met een groot erf gehad, en uh, ons het nog ons ouw hondje gehad, een klein ou Maltese poedelkie, en ons het een ou kijkje gehad, maar ook gesê, weet jy wat is alle nou die dag nie meer daar is nie, dan is ons nou klaar met kijkjies en oinkjies, en um, ja, hier word ons nou blij in Montana, dit is in een meentuis, en uh, ach ons het net besluid weet jy nie, um, en dit is ook vir ons eigenlijk gemakkeliker, want dit dier roks so, dit alle klim so in jou hart in, en uh, met die feit wat een mens wil gaan tour jy wil gaan, jy wil concerte doen um, een mens moet altyd iemand kry wat na jou dier kan omzit, om, jy wil ons zien so ons is nou op hierdie stadium weet jy wat, ons lock up and go, ja. en as ek wil gaan Tour, dan gaan toer ek, en ek gaan doen my muziek, en as ek moet die hele lamke gaan toer met hierdie nieuwe album, dan wil ek dit ook doen, so, ja, mense moet my nooi assebleef, <laughs> en die omwaardheid is nie, ons klim in die kar in ons rij, ons is baie lief daarvoor. En nou, uh, die die Suid-Afrikaanse feeste, en jaarlikse uitsendings, en die type goeters, uh, het jy al by enige van hulle wel gaan keir, as jy nie opgetreed, Adani? Oh, my God. Ja, ja, ek is verskrikkelijk liefde daarvoor om na hierdie muziekfeeste te gaan, gaan, uh, jy weet, dit is ook aflee, um, jy weet, ons gaan, ons het in die verlede, ons was nou nie hierdie jaar daar nie, maar ek dink jy, vorig jaar was daar nie een blikkiesfeest nie, ek is baie liefde, of ek en my man saam, ons is baie liefde voor om na so iets te gaan sitte luister, een blikkiesfeest, of een arbeidfeest, of een, uh, jy weet, soke type feeste, ons hou van want jy jy sien altyd verskillende The <tick> wat daar optree, en dit is ook lekker, um, jy weet, jy krij soveel verskillende genres wat by sy gefeest te optree, so ach, uh, ons is nabij hier aan die wat hulle noem die Lavender mark hier in Montana area en ook hier by die uh, kolonade uh, die, die Montana sy muziek um, wat hulle die Contano Family Market, wat hulle nou noem in Engels daar is soveel skiddende kinstennaars wat altyd hier kom optreed en ach as ons op een jy weet gaan sit en ons besluit, weet jy, wat doen ons nou, dan rai ons so en toe en ons gaan sit en luister, drink een koffiekie en ons luister na die kinstennaars ek en my man geniet dit baie. Ja. Is, is Tommy ook bedrijvig in die muziek wereld of wat is sy beroep? Nee, weet jy wat jonge, hy was maar nog al die jare in die technische bedrijf jy weet rekenaarsysteem het is wat hy maar gedoen het, nog sy hele leven dier, maar jou ja, het ook al een paar jaar terug, hy nou afgetreden, en hy, hy ach, ons is nou maar saam, hy doen maar sy eie ding, en um, en dan help hy my, my maar met die klank en met die muziek, en soos ek sê ons, ons toersaam, ons doen die concerten, so dit is maar wat hy al mee bezig hou. Maar hy was maar in die rekenaarbedrijf. Ja, hy pensiooneer op die oomlik? Hy pensiooneer nou ja. <laughs> Now, wanneer jy nie optred nie, wat doen jy dan graag? Ja weet jy, daar is nogal een moeilike vraag en een antwoord. <laughs> weet jy wat, um, Ludwig, as ek in my huis is, Uh, mense um, vraag altyd, my nou wat doen ek as ek nie zing nie, weet jy, ek is baie baie lief daarvoor om rechtig, of weet jy, ek sal beskyt maak, of ek sal kost maak, of ek sal buiten die tuin wees maar ek is gelat nie, maar gelat nie iemand wat sal sit en nootwerk doen nie ek is nie iemand wat hierdie cool type van werk doen nie, ek is nie iemand wat skulder nie um, ek denk omdat ek meer in die sam bedraai loebaan is, lief is versang, ek is lief vir uh, um, drama, kyk ek het die kursus gedoen by Brumolda van Rendsburg, wat ek die drama kursus ook gedoen het, so paar jaar terug, um, ek is lief vir theater, uh, uh, sal ek byvoorbeeld vir tyd verdrijf, geniet ek dit meer, om voor my tv te sit, en ek sal na een uh, uh, oordentelike uh, oordentelike jy vir program kyk en dan kyk dat dit om na hierdie mense te kyk uh, terwyl hulle besig is man ek um, weet met 'n met 'n hele TV uh, Program. die gesigse uitdrukkings, ons praat van die CP's, uh, maar in liefdesverhaal te kyk, en te kyk na hoe hulle optree, hoe hulle sit, hoe hulle staan, nie um, wie die gesigse uitdrukkings, en emoties, en dit is vir my verskrikkelijk lekker om dit te doen, dit is vir my een groot tijdverdrijf, ek het so, n, a klomp jare terug, het ek, jy weet, met um, binnenlanders, ook met rugby, het ek hierdie wat in die extra's ekstra's, het ek dit geïntek, doen uh, die tyd toe ge um, fantastische mens waaruitheid worden le wat ook corri leren is been met binnenlanders um, was ek so met hom jy weet, op binnenlanders gewees en de, dit is wat my aandacht trak jy weet, ek hou van om daar te wees om te sien hoe doen hulle dit achter die skerms uh, dit is waarin ek te tel um, aan ja, stel nie vir my sê ek moet sitte in Brian hier, nie. <lacht> <lacht> <lacht> Dis nie, ek hou nie dit nie ek mooi nie Nou, voordat jy besluit gemaakt het om my mysiek na te stref, wat was jy beroep, of wat beroep sou jy ingewees het? Weet jy, my grootste liefde was nog my jare dier um, om in die, in die mysiek wereld en in die drama wereld in te gaan. Maar weet jy wat die groot probleem was maar met ons as kinders en ons ouders dit die geld om na universiteit toe te gaan of na instantie toe te gaan om die droom uit te lewe en om verder te gaan studeer dit was ongelukkig maar nie op ons agenda nie want as gevolg van van finansies en ja ek het maar toe beginne werk en ja ek het vir Tom en ons is getrouwd en ons het ons kinders, en um, wat ek baie lief voor is, is ek sê dit weer, is mense. As ek kan by aftree oord wees, of by a private funksie wees, en ek kan syn, en hierdie mense stroom voor my, of sit voor my, en daar is een truintje in die oog, of daar is blijdskap, en hulle lach, en hulle genied het. Um, mense, mense, as ek kan tussen mense wees, is dit vir my die grootste genot op aarde, is om tussen mense te wees ek het uh, op een stadium ek, ek kan die datums onthou, het was tussen 2011 en 2014 um, het ek bij uh, dokterse spreekamers gewerkt bij Unitas centurion en dit was vir my die lekkerste ding, want ek was die ontvangstame om met die patiënte te werk en um, ja, dit sal ek doen geef vir my iets waar ek kan werk, waar ek iets kan doen waar ek met mensen werk en dan is ek gelukkig ja, nee, recht in die begin van toe ons beginne gesels het, het jy daar baie dinge gesê wat my laat dink het uh, een motiveringsspreker sal jou baie goed pas ja, ek dink nogal so, want weet jy, ek kan vir mense my levensverhaal vertel, jy weet om net eenvoudig net nie op te hou, nie, jy, um, jy weet, jy kom op een punt waar jy voel, weet jy, jy kan nie meer, nie, maar um, om die motivering vir iemand te gee, om te sê, moet nie opgee op jou drome nie, moet nie opgee nie, klauw daar aan vast, want weet jy, ergens een dag gaan daar een deur vir jou opmaak, um, jy weet so, uh, met met maar net ander glo in jou drome. Nou, uh, oké okay, kom ons, uh, uh, dit is die voorlaaste ene hierdie, uh, wat wil jy vir ons voorstel? O, kijk, okay, o, oh, sjo, dit is nou baie moeilijk en Nee, die voorlaaste um, Die laatste ene gaan Voel as jy hou. Voel met die laatste van as jy hou. Ja, nou, ek het ook eens vertel van as jy hou, waarom dit rare gaan. Toen kom, so, kom ons doen, weer een Engelse ene. Ek ja. is baie lief, um, nie weet vir, vir my cover song, From This Moment. Uh, van Shania Twain, so, uh, dit is ook vir my uh, baie na in die hart lied, um, ek het om oor en oor en oor gesit en luister altyd, uh, as ek nou op YouTube, en dan het ek vir my man gesê, wanneer ek een dag nie, wanneer nie, nie as nie, wanneer ek my nieuwe album doen, is dit een van my liede, wat definitief op my album gaan wees. Okay. So, uh, um, genied it from this moment. Hier gaan ek. from moment, life has begun from this moment, you are the one right beside you, is where lekker cheek to cheek ene daas so. jy kan een lekker slow dance op omvat, vat die rechte persoon en stoot hom rond of stoot haar rond daar op die dance met From This Moment soos gesing dier Marieke Duplessis Ok, nou ons beweeg eindese kant toe, uh, wat sal jy beskou as jy grootste prestatie ooit en magma spog, dit is jou programmeerie in uh, luisteraars, weet jy, hierdie wat ek nou nie bezig is, die feit dat ek hierdie derde album van my in my hand kan hou, waar ek kan sê, drome van my hart, dit is my, my album, uh, wat ek ook van, dit is ook om ek kom genoem het, drome van my hart, want Toek jy die begin, het ek gesê wat gaan ek om noem? Ek weet nie. En um, dit is my grootste droom, wat nou waar geword het. En nou, wat alles bezig is om te gebeur, um, die video wat ek gemaakt het van As Jou Huil, uh, Rudi Klaas, wat die lied van my geskryf het, um, Lydia wat hier die onderhoud het van my reel op radiostaties. En um, die feit dat my, my uh, video opkyk op net, speel. Um, en dan ek dink die grootste oomlik nou vir my is die feit dat ek uh, dier hoe die klase genooi is om by Afrikaans het gees uh, gaskunstenaar te wees. Ek dink hierdie is, soos hulle in Afrikaans sê die Kersie op die krok, hierdie is die Die, die top oomlik in my leven wat ek, jy weet, ek wens by die keer, dit was nou augustus, jy weet om te wacht nog tot volgende jaar augustus, <laughs> <laughs> dit is Het is vir my, my verskrikkelijk om te dink, het gaan eerst volgende jaar wees. Maar ek geloo diep in my hart en ek vertrou dat die Heere ons allemaal gaan sien en gaan spaar en gaan gezond hou om, om hierdie oomlik, hierdie speciale oomlik van Afrikaans het geest, um, werkelijkheid te laat woord. Nou, bemaak be be jy slechts dier Lydia of dier andere agentie ook? Nee, nee, nee, nee, sy is die enigste agent wat op hierdie stadium my goedkies doen, nee. <laughs> Soos ek sê, ek het maar op een, op een stadium het ek het self gedoen en dan nou was iemand wat my gehelp het, maar het was nie succesvol, ek en myself nie. So, en dit is ook om ek te sluit het nie. Lydia doen dit vir my en uh, nee, sy is op hierdie stadium en sy is die enigste agent wat het, wat het vir my doen. nou Jy sê in die laaste 2-3 weke het jy al 13 gespeeld uh, radio om 'n uh, uh, uh, onderhoud gehad. Nou uh, het daar iets gebeur. Ek uh, meen van dit uh, is 'n enige nagevolg of natrekke wat jy kan sê dit was tot jou voordeel vir enige maar in enige mate. Ek, ek sit dit hierdie stadium se net met dankbaarheid in my hart om te weet dat my, my muziek is daar buiten. Mense hoor my, mense hoor my muziek en het is vir my die belangrijkste van die radio onderhoude um, dat ek my muziek daar buiten kan kry, dat mense my kan hoor. En weet jy, daar was nog nie een telefoon oproep wat kan sê, weet jy, Rieke kom doen vir ons een concert nie, maar ek is positief ek groe diep in my hart dat ek kan, ek gaan op baie telefoonoproepen kry, uh, want die groot probleem is op hierdie stadium die jaar is bezig om op sy einde te gaan nie, kan het nie vergeloo nie, dat mensense programme, as ek nou met mense praat van aftree oorde en plekke, dan sê die ons is volgeboek vir hierdie jaar, so um, vir volgende jaar, so ek gloe diep in my hart, dat volge Volgende jaar is, my, is my, my dagdoek vol. So ek wacht maar net vir elke oproepie wat gaan inkom. So mense moet my asjeblief kontak nie weet dat ek my datumties kan volkryf vir volgende jaar. Ja, nou, uh, maar hierdie jaar, nog, hierdie jaar is daar ook nog op datums vir oktober en november so mense kan my gerig skakel as hulle voet, ek wil ergens nog ietsie doen, ek is beskikbaar het jy uh, enige motto of leese levensles, waar volg jy, jy jou lewe inrig uh, wat jy graag met die luisteraars wil deel weet jy, my leese wat ek net nou ook gesê het, is absoluut, gloe in jou drome en moet nooit ophou, ophou om, om, om jou droog in my te jaag nie. Maar daar is een versie in Filippense wat sê dat ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht gee. So, jy kan niks in die leven aanpak, As as jy nie glo dat die Here gaan jou hand vashou en hy gaan elke elke stap saam met jou loop en jou in jou in jou ehm um, wat jy volg en dit wat jy gaan doen. Ehm um, as jy nie aan die Here se hand vashou nie, kan jy nie kan uh, uh, sukses in jou lewe bereik nie. Nou om um een bespreking te maak vir jou optredes, hoe gaan die luisteraars te werk en indien jy enige foonnommers of e-posadresse noem, herhaal hulle en lees dit stadig asseblief. O oh ja, ach nee, weet jy, dit is op my Facebookblad is my uh, contactpersonenrede my cell is daar op, my e-post is daar op, maar um, ek kan het vir jou geë en jy kan het rechtiger hal welkom om het op julle web teister of, of my facebook te sit, my cell phone nommer is 08 3413 413-164 483 413-164 En dan is my e-post adres net soos wat te my naam sê Mariekie maar nie met die kool nie dit is die t ie, -ie, -ie. <laughs> en dan is dit net .dpl gmail.com En of hulle kan verledie al kontakke? Of kan vir Lydia kontakke, so hulle my nie die handen kry nie. Ja, allemaal weet waarom vir Lydia nie te kry. So, kontakke hoor en sê, hoe is so, ons soek vir my om vir ons een concert te kom doen? Hmm. Nou, wat lê nie om middelike toekomst vir jou voor? Is daar enige nieuwe programme, nieuwe leakies, nieuwe uh, albums, wat wacht of toure? Weet jy weet my grootste droom is dan nou nog om hierdie album verder uit te brei, weet met 'n toer. Om ek wil graag miskien na kant toe gaan, want ek was nou om en na die see kant toe. Ek wil graag hier in Pretoria toer doen. Jy weet ek wil anders die Pretoria en omgewings, Pretoria, Johannesburg, Kleursdorp, jy weet ek dit maak nie nie, Middelburg, jy weet in die wil ek graag so toer van dorp na dorp. Eendag moet dit dan op na die luweveldse kant toe, uh, nou spruit, dit revier, ek net ek wil nie daar oor ons gaan toer, ek wil gaan uh, nie, dit, dit, nie gaan toer, um, en dan nou in die, in die nabije toekomst op hierdie stadium, uh, wat ek nou my basis vir ander groot nie, wat ek ongelukkig nou nog nie op hierdie stadium kan bekend maak nie, uh, maar daar is iets in die pipeline, maar dan my, my concerte, concerte by die aftrieoorde, by trivaat funksies, by kerke, um, op die feest as iemand my graal wil nooit een um, golfdag uh, by een restaurant die weet um, soke type uh, korporatieve funksies wat mense my kan nooit vir een funksie, ek doen enige iets. Nou ok, is daar nog enige iets wat die luisteraars van Marieke Duplissie behoor te weet wat ek nie aangeraak het nie? Okay. So nie, ek het iets van my, ek dink ek het alles omtrend uh, vertel die laaste wat ek net graag wil noem is iemand um, soos Rudi Klaase, hy die lied wat hy vir my geskryf het van as jy huil, is net vir my so ongelooflik mooi, dit vertel vir jou baas van, hy die onvoorwaardelike liefde, het is in twee week ense. So. Die is so mooi dat dat the en jy weet en jy's altyd daar om om om om jou op te tel en om jou vas te hou. Uh, so ek wil graag gee ons na hierdie liedje luister dan moet hulle so luister na die woorde um, dit staan ook van, van as jy dans in die reen uh, hulle moet kyk na die video op youtube, dit is rechtig nie dat ek het self moet sê nie, dit is een baie mooi video, dit vertel vir jou so een mooi liefdesverhaal maar as ek iets nog vir myself kan vertel is weet jy die dankbaarheid wat ek het as mens vir dit wat in my leven gebeur Um, die, die, die, die deur wat opgemaak word vir my, die deur is vir my goed, en ek is so blij daar en dit is hoe kom ek hier radio onderhoude doen um, ek wil lach ek wil gezels ek wil sing ek wil dans, ek wil met my leven die weet met mensen deel dit is my grootste behoefte, my grootste begeerte hmm. nou uh Ja, oké, okay, ek gaan dan uh, wat ek sê baie dankie Mariki, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, en wens jou alle voorspoed toe vir die toekomst, en ek geloof ons gaan nog baie meer van jou hoor, en uh, dat uh, die groot projekte, jou, jou bucket list, list sal net groei, en ek vres, sê die luisteraars, gaan maar die sociale media soek vir Mariekie de plissie, en like wat jy hoor, en uh, los een positieve comment so, en, uh, ja, um, ek geloof genoeg, uh, ja, ok, dit is tijd vir my om af te sluit, uh, so, ek sê vir jou, baie dankie, Mariekie, Uh, een lekker dag. Baie, baie dankie Ludwig, dit was so lekker om het jy het te vertel, ek waardeer elke oomlik, ek, en jy moet allemaal een heerlijke en een geseende marag heen. Het is steeds om jy om af te sluiten, en ik vertrouw jy wat vir Marieke geniet soos ek self ook gedoen het want hou om jy, die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol indien enige enige bespreking wil maak vir funksies of enige onoptrede van enige van die kunstenaars wat in hierdie program opgetreed wees seker om my e-post te stuur na ludwigventer at live.co.z en het is als klein letters als aan mekaar Ludwig is L -U -D -W -I -G, L-U-D-W-I-G ludwigventer at live.co.z Dat Of jylle kan my bel, 072-541-9803. Ek sê jylle in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente. Ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat vir oplein WhatsApp. Onderhoud die is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut. Dit betek hier een bykie, bykie langer en uh, met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem. My oproep sal gee op daar nommer en ek herhaal omgego. 072 541 072. 5419803 Nou, tot volgende week is het ek Lootshoekventer wat sê, loop mooi kyk na jylle en, en net die allerbeste word jylle toegewens. Ek speel uit met Mariki sy treffer wat die wereld met storm vat soos ek dit kan luie. Hy nommer 1, nommer 3, nommer 4 hy is bly op die uh, uh, luiste en uh, so ek uh, see you later, selliguiters. Doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Tot ziens. As die winde waaai, wil ek vir jou sê, jou hart en ek altyd daar om jy vast te hou ek zin jou dans en die zachte reen, jy is naar